Jag hade en kompis som vi kan kalla för Daniel. Daniel arbetade som nattvakt i Stockholm på ett lite större vaktbolag. I regel trivdes han ganska bra med sitt jobb. Så länge det inte hände något så var det ganska fridfullt. Det var tyst, lugnt och stilla. Man kunde gå tyst för sig själv och filosofera över livets stora frågor i flera timmar utan att bli störd. Den här veckan hade han i uppdrag att gå vakt på Stadsbiblioteket i Stockholm. Daniel åkte till jobbet som vanligt, parkerade bilen, gick in i biblioteket och påbörjade sitt pass. Timmarna flöt på utan att något särskilt inträffade. Daniel slängde en blick på sin klocka och konstaterade att det bara var en halvtimme kvar på passet. Han bestämde sig att gå en extra runda för att kontrollera allt. Sen skulle han bege sig hemåt. När han gick mellan bokhyllorna fick han syn på ett litet bord, i ett hörn, där det låg en bok uppslagen. Nyfiken gick Daniel fram till boken och tog upp den. Han kunde inte riktigt förklara varför i efterhand, men det gick en kall kåre längst med ryggraden när han tittade i den. I boken såg han bilder på en massa jävlar och demoner samt texter skrivna på latin. Men det var inte det konstigaste med boken. Det konstigaste var att han tyckte nästan den kändes levande. Daniel greps plötsligt av en ond aning och smällde igen boken. Han avslutade passet, larmade och låste och körde sedan hem igen. I bilen blev Daniel irriterad på sig själv. Varför hade han reagerat så starkt på en bok? Han hade varit nattvakt i över 20 år så lite mer än en konstig bok skulle han väl tåla. Nåja. Kvällen därpå hade han samma pass på samma ställe igen. Precis som kvällen innan så var det lugnt och stilla. Han patrullerade långsamt mellan hyllorna när han stannade till. Han hade kommit fram till det lilla bordet i hörnet igen. Och där låg den. Den stora boken. Den var uppslagen på exakt samma sida. Daniel stod länge och bara stirrade på den. Sen kom han till sans och förstod att det måste ha varit någon som läst den dagen innan och sen fortsatt idag. När han tog upp boken greps han av precis samma känsla som dagen innan. Daniel satte hastigt tillbaka den i hyllan och gick fort därifrån. När han åkte till jobbet den tredje natten hade han en klump i magen. Han hade aldrig känt så här när han åkte jobbet förut. Väl på sitt pass påbörjade Daniel vandringen. Han fortsatte tills han nästan var framme vid det lilla bordet. Det var bara en hylla han behövde svänga förbi. Sen skulle han komma fram till det lilla bordet. Herregud, tänkte Daniel, vad är det för fel på mig? Det är en bok, en jävla bok. Han rundade bokhyllan och hans farhågor besannades. Där låg den igen. Exakt samma bok, exakt samma sida. All luft gick ur honom. Vad var det här för skit? Någon som försökte se på ett dåligt skämt? Han brydde sig inte ens om att ta upp boken den här gången. Dagen därpå ringde Daniel upp biblioteket och frågade om den här konstiga boken. Bibliotekarien i andra luren var tyst en bra stund. När hon sen tog till orda igen frågade hon om han inte kunde komma in och visa henne exakt vilken bok det var han menade. Sakt och gjort han kom till biblioteket, pekade ut boken och förklarade att han hade hittat boken på samma ställe med samma sida uppslagen tre gånger om. Bibliotekarien sa inte ett ord på hela tiden. Hon hade någonting tomt i blicken. När han sen förklarat klart för henne vände sig bibliotekarien mot honom och sa lugnt men med en viss skärpa i rösten Vi vill aldrig mer att du kommer hit. Du får aldrig någonsin mer komma hit igen. Varför? Frågade Daniel. Bibliotekarien skakade bara på huvudet och sa sen Det vill du inte veta. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och min uppläsning av lyssnaren Nicoles berättelse om den märkliga boken på Stockholms stadsbibliotek inleder ett avsnitt som vi kallar för Oönskad. Har du någonsin gått in i ett rum och omedelbart ångrat dig? Fått känslan av att någonting i rummet eller i huset, kanske i själva luften, inte vill ha dig där? Det kan faktiskt ha en vetenskaplig förklaring. På 50-talet upptäckte en forskare av en slump att det mycket låga men ändå intensiva ljudet av vibrerande rör ingav känslor av skräck och ångest i hans medarbetare. Forskarens arbete kulminerade i ett stort test där inte ett ont anande konservbesökare utsattes för det mycket lågfrekventa ljudet. Ingen av dem kunde höra det, men ändå rapporterade drygt 22% av konserbesökarna att de plötsligt under konserten blivit mycket rädda. Det här är ju en förklaring, som sagt. Det kanske finns andra, vad vet jag? Det enda jag vet är att jag har läst väldigt många lyssnarmail där rum, lägenheter och hus inte verkat vilja veta av dem. Där de känt en desperat vilja att vända i dörren har det funnits samma lågfrekventa ljud även i deras lägenheter? Eller finns det någonting annat där ute, något som försöker hålla dig borta? Den frågan ställer sig en lyssnare som vill vara anonym i en lång och mycket skrämmande berättelse som kom in till podden bara veckan. Historien är detta avsnitts enda, men jag lovar att ni inte kommer misstycka med det. Linnea Jessinki läser Ett snällt hus, skriven av en anonym lyssnare. Hej! Jag har lyssnat på Creepypodden sedan första avsnittet. Jag är nog lite äldre än målgruppen, men jag har alltid älskat skräck. Jag gillar den där pirrande, krypande känslan av fasa och har alltid förknippat den med underhållning. Jag har aldrig trott på historierna jag har hört i podden eller på några andra spökhistorier för den delen. Folk som tror på det övernaturliga har jag alltid avfärdat som barnsliga, lättlurade eller lidande av vanföreställningar. Ibland har jag lekt med tanken på att skicka in en berättelse, något påhittat förstås, för jag tycker om att skriva. Men jag kunde aldrig föreställa mig att jag skulle göra det jag gör nu. Skriva ner något som faktiskt har hänt mig. Det finns ett hus i Stockholms skärgård. En fiskare och en son byggde det vid förra sekelskiftet för att hyra ut till sommargäster. Min morfar och mormor köpte stället på 50-talet och min mamma tillbringade sina barndoms där. Min pappa dog när jag var liten och därefter bestod min familj av mamma, morfar och mormor. Nu är jag ensam kvar. Det är jag och huset. Området har förändrats sedan jag var liten. Grannhusen har bytt ägare och renoverats för miljonbelopp. De lyser som bländvita leenden mot båtarna som passerar på fjärden. Vårt hus är grott som stenhällarna med mörkblå husknutar. Färgen flagnar, taket behöver målas, räcket på farstebron är genomruttet. Vattnet från brunnen missfärgar porslinet och smakar järn. En del av det här skulle jag kunna fixa själv om jag hade ärvt något av min mammas och mina morföräldrars händighet. Men det har jag inte. Och jag har inte råd att betala någon för att göra det. Ge det fem, tio år till och huset kommer börja falla sönder. Jag måste sälja huset. Jag har vetat om det länge, men det var först den här sommaren som det verkligen sjunk in. Det var i slutet av augusti och mina närmaste grannar hade en stor fest- Gästernas dyra bilar stod parkerade längs hela grusvägen som leder till området. Festen började på eftermiddagen och höll på till klockan sex på morgonen. Musikanläggningen var så kraftfull att det måste ha ekat över hela bygden. Jag låg vaken och lyssnade på basgångarna som fick mina rutor att skallra. Jag var arg. De hade inte ens förvarnat mig. Men jag hade inte självförtroende nog att gå dit och be dem sänka musiken. Istället dök en tanke upp i mitt huvud. Det är jag som inte borde vara här. Det var då jag fattade beslutet. Ur praktisk synvinkel var det ett bra beslut på många sätt. Huset och tomten hade ökat sanslöst mycket i värde sedan mina morföräldrar flyttade in. Efter att alla lån är betalda skulle jag till och med få en skaplig slant över. Det var bara det att huset var det enda jag har kvar av min familj. Det är fullt av minnen. Smultron i mormors utsträckta hand. Kattungen vi räddade från grävlingen- och som fick följa med oss in till stan. Humlorna i trädgården- som var så vackra när morfar fortfarande skötte om den. Gräshopparna som spelade när sommaren gick mot höst. Regn och travar av gamla serietidningar. Kortspel med vändtia och plump. I huset tillbringade jag mina barndoms bästa dagar. Långt från skolan, mina klasskamrater- –och allt som de utsatte mig för. Jag har inte många människor som jag älskar i mitt liv. Men jag vet att jag älskar huset. På grund av jobb och en del privata angelägenheter kunde jag inte lämna stan under hela september. Men i början av oktober tog jag bussen ut. Jag planerade att gå igenom alla lådor som stod på vinden. Rensa, slänga och sälja– jag skulle knappast hinna med allt på en helg men jag var tvungen att börja och hade skjutit på det allt för länge. Målet var ändå att få huset sålt till nästa sommar. Jag klivade av bussen och stod kvar tills den försvunnit i fjärran. Jag lät tystnaden skölja över mig. I stan bor jag nära en motorväg och det ständiga bullret är en del av min vardag. Stillheten på landet kommer alltid som en chock. En behaglig sån. Pulsen går ner och tankarna klarnar. Det var en vacker, krispig oktoberdag. En skok kråkor kraxade på avstånd. Jag drog på mig ryggsäcken och följde landsvägen tills jag kom till den lilla grusväg som leder till vårt område. Där svängde jag in. Tät skog växer på båda sidor om grusvägen. Lövträden var praktfulla färgklickar mot barrträdens mörka silhuetter. Gruset knastrade under mina fötter. Grannarnas hus låg tysta och övergivna på rad. Neddragna gardiner, tomma uppfarter, inga skrytbilar i sikte. Efter ungefär tio minuter kom jag fram till grinden som leder till vår tomt och öppnade den. Den sluttande stigen som leder till huset är omgärdad av sly och risiga granar som jag borde ha gjort något åt för länge sedan. Grenarnas vassa barr skrapade mot mina axlar och min ryggsäck. Jag drog in djupa andetag, kände doften av skog, doften av havet som jag ännu inte kunde se. Men jag hörde bruset. Det låg där och väntade. Skogen glesnade och jag fick syn på huset längre ner i sluttningen. Jag stannade. Något kändes fel, men jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Huset har aldrig skrämt mig. Jag har alltid sovit gott om nätterna till och med när jag var ensam mitt i december. En mörkrädd vän, som i vanliga fall avskyr att lämna stadens dygnet runt-belysning- sa att inte ens hon blev rädd i huset. Det är ett snällt hus, sa hon. Och precis så har jag alltid känt. Men nu kändes huset annorlunda. Knappt märkbart, men ändå så tydligt annorlunda. Fönsterrutorna reflekterade den mörka skogen runt omkring- och liknande ögon som stirrade ogästvänligt på mig. Plötsligt kände jag mig osäker på vad som fanns där inne. Jag försökte föreställa mig de trygga, välkända rummen. Men i mitt huvud var de plötsligt fulla av främmande skuggor. En del av mig ville vända. Gå tillbaka till busshållplatsen och vänta på bussen som gick till stan. Det gick bara en tur till. Sen skulle jag vara fast här ute. Det är bara inbildning tänkte jag. Om jag bara beter mig som vanligt så kommer allt snart kännas som vanligt. Huset ligger som sagt i en backe som sluttar mot havet och slutar med en lång stenig strand. Jag fortsatte för stigen, höll blicken fäst på havet. Mjuka vågor under klarblå himmel. Stigen övergick i grusgången som leder fram till huset och löper hela varvet runt kring byggnaden. Jag tog upp nycklarna ur jackfickan. Det kändes som att kylan tilltog ju närmare huset jag kom. Mina steg lät onormalt höga mot första kvistens trädäck. Fingrarna var stela när jag låste upp. Det kanske låter konstigt, men en av sakerna jag alltid älskat med huset var dess lukt, en behaglig doft av gammalt trähus. Det doftade hemtrevligt, ombonat. När jag öppnade dörren slog en stark unken lukt emot mig. En stank som påminde om gamla champinjoner. Jag backade ut i friska luften igen. Tog djupa andetag och försökte bli av med känslan av illamående. En kort period jobbade jag på antisimex. Jag kommer aldrig glömma när vi kom till ett hus som hade angripits av husvamp. Serpula lacrymans. Den gråtande svampen är dess latinska namn på grund av vattendropparna som museet utsöndrar. Huset som vi kom till hade varit övergivet under en längre tid och svampen hade växt längs golvlisterna, ända upp längs väggarna på flera ställen. Jag minns hur jag tittade ner på golvet och såg ett mörkbrunt pulver. Min första förvirrade tanke var att någon hade spilt ut kaffe men sen insåg jag att det var svampens sporer. Det var en av de värsta saneringarna jag har varit med om och jag har ärligt talat haft svårt att äta svamp efter det. Ett hus angripet av husvamp är en mardröm att försöka sälja. Jag drog av med ryggsäcken, släppte ner den på farstebron med en duns. Gruset krasade under mina fötter när jag gick med snabba steg mot husknuten och rundade den. Längre ner i backen såg jag källardörren. Nyckeln satt i som vanligt. Det var i källaren som lade hade varit som värst i huset jag sanerade under mina antisimex En stark vind från havet mötte mig när jag närmade dörren- Donade mina öron när jag låste upp och trevade efter lampknappen. Det är lågt i tak i källaren- och jag var tvungen att böja på nacken när jag gick in. Lukten var ännu starkare här- och jag drog upp t-shirtens halslinning över mun och näsa- försökte fokusera på doften av tvättmedel. Jag lyfte bort trädgårdsredskap och gammal krocketutrustning. En en pläd och flera tomma flaskor tändvätska till grillen- som stod och samlade damm i ett hörn. Hela tiden var jag beredd på att se gul vit svamp eller mörkbröna sporer- men jag hittade ingenting. Jag lämnade källardörren öppen för att vädra ut lukten- och gick tillbaka in i huset, nu med lugnare steg. Det tjänade ingenting till att ta ut katastrofen i förväg. Jag ställde in ryggsäcken i hallen, lämnade ytterdörren öppen- och började söka igenom alla rum på nedervåningen- kollade om det fanns någon kvarglömd soppåse eller något i kylskåpet som låg och ruttnade. Men jag hittade inget värre än några skrumpna potatisar. Efter att ha öppnat alla fönster på nedervåningen gick jag upp för trappan till övervåningen där sovrummen finns. Lukten var svagare där uppe, eller så hade jag bara vant mig. Jag gick in i mitt sovrum, sökte igenom varenda centimeter men hittade bara mobilladdaren som jag trott att jag tappat bort. Jag letade igenom de andra rummen också. Mammas rum och mormor och morfars som numera användes som sovrum för de gäster jag sällan hade. Jag var rätt nervös när jag öppnade dörren till badrummet eftersom att svamp trivs i fuktiga miljöer. När jag tände lampan kilade en silverfisk över golvet. Det var allt. Det varma höstljuset flödade in genom de små fönstren som satt på rad längs vindtrappan. Här luktade det bara damm. Men gick ändå upp och tittade runt. Det enda jag hittade var döda getingar och spindelväv. När jag stängde vinstdörren efter mig var jag alldeles slut. T-shirten klibbade mot min fuktiga rygg under jackan. Jag kände mig yr och insåg att jag inte hade ätit eller druckit på flera timmar. Jag gick ut ur huset och stängde källardörren. Sen gick jag från rum till rum på nedervåningen och stängde alla fönster, ytterdörren och köksdörren. Jag tog vattenflaskan och ryggsäcken och drack i djupa klunkar. I köket hittade jag knäckebröd i ett skåp. Och I kylskåpet fanns ätbart margarin och en burk aprikosmarmelad som inte hade möglat. Jag sjönk ner vid köksbordet och tvingade i mig mackorna. Lukten var borta nu. men hjärna letade förbrilt efter förklaringar. Kanske det var ett djur som hade krypit in någonstans och dött. Var det något fel på septiktanken? Ingen teori kändes rimlig. Jag tog upp telefonen och googlade utan framgång. Ingen idé att tänka på det mer. Jag reste mig från köksbordet och ställde fatet i diskon. Det var lika bra att sätta igång med vinstprojektet. Distrahera mig med något annat. Jag var precis på väg att lämna rummet när jag hörde ett ljud. Dunk. Jag såg mig omkring. Dunk. Det lät som att det kom från husets innandöme. Kanske var det något med rören? Dunk. Lampan ovanför köksbordet var tänd- och i samma stund som ljudet hördes- flimrade den till. Knappt märkbart. Jag skulle ha kunnat avfärda det med att jag såg fel- om det inte hade hänt igen. Och igen. Ljuset flimrade i takt med dunkandet. Det slutade lika plötsligt som det hade börjat- jag stod kvar en stund och väntade. Ingenting hände. Det var ett gammalt hus med gamla rör och elledningar. Det fanns säkert en helt naturlig förklaring tänkte jag. Men jag hade en obehaglig krypande känsla som påminde om det jag kände när jag kom till huset. Att något var annorlunda. Att jag inte borde vara här. Jag gick upp på vinden. I mitten av rummet kunde jag nästan stå rak lång men sen minskade takhöjden i takt med yttertakets sluttande. I ett utrymme var man tvungen att krypa- för att komma åt lådorna som stod inskjutna där. Taklampans ljus nådde inte längst in. Här fanns mormor och morfars saker. Tre hårt packade rader med flyttkartonger. Jag bestämde mig för att börja där. Jag tog upp min mobil ur fickan- och lade den på en hög med gamla brädspel och träpussel. Valde en spellista med lugn musik- och drog ut den första flyttlådan. Snart tänkte jag inte längre på det som hade hänt under dagen. Jag förlorade mig i mormor och morfars värld. En värld som var full av minnen, men som också innehöll mycket som var obekant för mig. Bitar av deras historia långt före mig och före mamma. Jag hittade en hög med informationsbroschyrer från andra världskriget- och bestämde mig för att läsa dem senare- jag tog upp nycklarna i fickan och sågade av ett grovt snöre som var knutet kring en skokartong som visade sig innehålla gamla fotografier. Jag lade tillbaka locket. Om jag började gå igenom bilderna nu så skulle jag bara fastna. Jag jobbade effektivt. Det var lätt att avgöra vad som var värt att spara och vad som borde slängas eller säljas. Kanske blev det lättare av att jag inte har några egna barn eller några andra nära yngre släktingar. Det finns ingen i nästa led som skulle kunna intressera sig för vrakgodset från vår familjehistoria. Efter ett par timmar började jag fundera på att ta en paus. En kopp kaffe och en av kardemumabullarna jag hade tagit med mig. En låda till, tänkte jag. Jag föll ner på knä och kröp in i det trånga utrymmet. Bara två lådor kvar i den här raden. Jag drog ut den yttersta. Den rasslade och var förvånansvärt lätt- och när jag öppnade den såg jag att den var full med galgar som alla var trasiga på något sätt. Jag suckade och tänkte på mina morföräldrars generation som hade vuxit upp med att lappa och laga. Sen tappade de, liksom resten av samhället, förmågan att ta tillvara. Men de kunde ändå inte slänga saker. En dag skulle den där strumpan stoppas. En dag skulle den där gamla galgen komma till användning. Jag korkade av törspennan jag tagit med mig upp och skrev släng på lådan. Jag nynnade med låten så spelade på min mobil och kikade in i utrymmet. Bara en låda kvar och sen var jag klar med en hel rad. Dunk. Taklampan flimrade till. Dunk. Lampan flimrade igen. Och i samma ögonblick tystnade musiken. Jag tog upp mobilen. Låten hade slutat spela helt utan orsak och gick inte att starta igen. Men det var inte första gången appen hade krånglat- Konstigt sammanträffande bara. Pang! Det här ljudet lät annorlunda. Som en dörr som slog igen. Det knöt sig i magen på mig. Jag hade lämnat både ytter- och köksdörren olåsta. Man låste inte dörren på landet. Det var en vana som jag hade svårt att bryta- fast jag visste att det hade förekommit inbrott i trakten. Jag satt blickstilla och lyssnade. Vinden hade ökat i styrka- Havet brusade och det susade i trädkronorna utanför huset. Annars var det helt tyst. Men jag var säker på vad jag hade hört. Med bultande hjärta reste jag mig och slog nästan huvudet i en bjälke. Försiktigt gick jag mot vindstrappan. Mörkret hade fallit och fönstren i trappan hade förvandlats till speglar där jag såg mitt eget spända ansikte. När jag nådde det sista trappsteget stannade jag, plötsligt osäker på vad jag hade hört. Ja, det var en dörr, men kunde det inte lika gärna vara en dörr som glidit igen inomhus? Jag klamrade mig fast vid den tanken. Det var det logiska, det rimliga. Men jag knappade ändå in ett eller två på mobilen för att vara beredd när jag gick mot trappan som ledde mot nedervåningen. Jag kände mig som den dumma huvudpersonen i en skräckfilm när jag kom ner i hallen och ropade «Hallå!» Jag hade hört om inbrott där tjuven bara gått in, tagit handväskan och stuckit igen. Men min ryggsäck stod där jag lämnat den på halvgolvet och plånboken låg kvar. Ändå kände jag mig inte lugnare. Min obehagskänsla inför huset var tillbaka. Jag litade inte på det. Med mobilen i ett krampaktigt grepp gick jag in i köket och såg mig omkring. Mörkret utanför fönstret var som en svart vägg. Jag låste köksdörren, lyssnade. Inte ett ljud. Jag gick bort till kökslådorna och tog fram den största kniven jag kunde hitta. Sen gick jag från rum till rum och tände alla lampor. Tittade under varje soffa och i varje garderob. Jag kände mig löjlig och modig på samma gång. Och för varje uteslutet gömställe, mer och mer lättad. Till slut stod jag där jag hade börjat. Vid foten av vindstrappan, med kniven och mobilen i varsin hand. Jag visste fortfarande inte vad jag hade hört- men jag visste åtminstone att jag var ensam i huset. Jag tryckte bort ett två från displayen och gick ner i köket, lag kniven på diskbänken, bryggde en kopp kaffe och tog fram kardemummabullarna i ryggsäcken. Det var kanske det godaste kaffet och den godaste bullen någonsin. Jag bestämde mig för att ta den sista lådan och sen unna mig lite ledigt, öppna vinflaskan som fanns i skafferiet och gå igenom de där broschyrerna och fotografierna. Det fanns rester av lasagne i frysen och jag stoppade in en stor bit i ugnen innan jag gick upp på vinden igen. Jag satte inte på någon musik den här gången. Bara en låda kvar och sen skulle jag gå ner igen. Jag kröp in i det trånga utrymmet med mina tröjärmar neddragna över händerna för att inte få stickor och fick tag på den sista lådan. Den var tung och jag fick kämpa lite för att få ut den. Jag öppnade lådan. Överslåg polyesterslipsar i hemska 70-tals färger. De luktade fortfarande svagt av piptobak. En av dem, en brun med orangea trianglar- förknippade jag särskilt med morfar och den sparade jag. De andra fick gå till second hand affären. Under slipsarna låg några genomskinliga plastpåsar med garn- och några av mormors påbörjade stickprojekt. Hon slutade sticka när morfar dog. Resten var en salig röra- av allt från souvenirer från mormor och morfars solresor till en bok om tändkulemotorer. Längst ner låg några tidningar utbredda på lådans botten. De var från 80-talet, samma år som morfar dog. Mormor måste ha packat ihop den här lådan då, insåg jag. Jag föreställde mig hur de prydligt vikte ihop sin döda makes slipsar och kände ett stäng av sorg och dåligt samvete över att jag bara slängde ut dem. Men det var det enda förnyftiga, det visste ju jag. Jag tog upp tidningarna en efter en- och lagt blicken fara över de gamla rubrikerna. Det kändes så länge sedan. Och samtidigt slogs jag av- hur mycket som påminner om dagens nyheter. Krig, mord, rädsla och övermod. Känslan av att leva i den tidsålder- som sitter inne på sanningen. Känslan av att leva i den tidsåldern- då världen går mot sitt slut. Den sista tidningen i lådan- hade en bild på Ronald Reagan på framsidan. Jag tog upp den och stelade till- det låg en brun mapp på lådans botten, medvetet gömd under lagret med tidningar. Jag tog upp mappen, försökte föreställa mig vad som skulle kunna finnas där i. Brev från en älskare eller en älskarinna. Ett adoptionsbevis. Vår familj var så otroligt vanlig. Jag kunde inte föreställa mig vad mormor skulle ansett vara värt att gömma på det här sättet. Jag öppnade mappen. Där låg brev. Alla adresserade till mormor. –morfars handstil. Plötsligt skämdes jag över att ha föreställt mig något så dramatiskt. Det var säkert bara gamla kärleksbrev. Jag stängde mappen och samlade ihop broschyrerna och skogkartongen med fotografier. Sen gick jag ner från vinden. Jag hällde upp ett glas vin och satte på P1 på låg volym. Jag lät radiorösterna hålla med sällskap, precis som både mormor och mamma brukade göra– Lasagnen var färdig att äta- och jag intog den vid köksbordet- bläddrande i broschyrerna från beredskapstiden. Det handlade om mörkläggning- och att man inte skulle handla på svarta bussen. Fragment av en annan verklighet- långt ifrån min egen. Jag diskade och stängde av radion. Hällde upp ett glas vin till- och kropp upp i vardagsrumsoffan- med mappen och skokartongen. Jag öppnade kartongen först- bredde ut fotografierna på soffbordet. De flesta var svartvita- och så små att de rymde i min handflata. Där fanns mormor, morfar och mamma- och en rad ansikten som var allt från vagt bekanta- till helt okända för mig. Jag kände en plötslig sorg över att mamma och jag- aldrig gick igenom de här bilderna medan hon levde. Hon hade kanske kunnat berätta vilka de här människorna var. Men mamma gillade inte att ältade förflutna- som hon brukade säga. Hon var en sån som hellre slängde än sparade. Jag betraktade ansiktena på de små fotografierna, försökte avgöra vilka som var släktingar. Till slut började alla likna varandra. Jag blundade och gnuggade mig i pannan. Främlingars ansikten dansade på näthinnan. De flesta var nog döda nu. Rummet kändes som ens kvaft och instängt. Jag reste mig och gick bort till fönstret. Det var nästan fullmåne och det bleka, kalla ljuset lyste upp fjärden. Vinden hade tilltagit och slet nästan fönstret ur min hand när jag öppnade det. Havet dånade. Vågtopparna var vita. Morfar brukade säga att det gick vita gäss yes på sjön. Jag tog några djupa andetag innan jag började huttra. Jag stängde fönstret. Dunk. Samma ljud som förut, men ändå inte. En rysning for igenom min kropp när lamporna flimrade till. Dunk. Jag tittade ner mot golvet. Det var därifrån ljudet kom. Från källaren. Källardörren. Ljudet av en dörr som slog igen. Ljudet jag hörde när jag var på vinden. Det var inte ytterdörren eller köksdörren- eller någon dörr in i huset. Det var källardörren. Jag föll ner på knä på mattan. låg mig på mage så tyst jag bara kunde. Tryckte örat mot det kalla brädgolvet- där mattan slutade. hör landan. Och lyssnade. Källardörren kunde glida upp av sig själv när man låste den slarvigt. Jag intalade mig att det var det som hade hänt. När jag stängde källardörren efter min husvampsjakt så slarvade jag säkert med låset. Sen kom vinden och blåste upp dörren. Det var det ljudet jag hade hört på vinden. Och nu hade ett djur tagit sig in och rotade runt i källaren. En grävling kanske. Eller ett rådjur. Dunk. Rakt under mitt huvud. Som om någon slagit i taket där nere. Som om någon stod rakt under mig och dunkade hårt i taket. Hårdare och hårdare. Dunk, dunk, dunk! Golvet vibrerade av det sista slaget. Det var tyst en sekund. Och sen hörde jag det. Ett skrapande ljud. Rakt under mitt öra. Och sen längs min hals. Min bröstkorg. Vidare längs mina ben. Som om något drogs längs källartaket. Rakt under mig. Längs min kropp. Den vassa äggen på ett av trädgårdsredskapen. Klor. Jag vet inte vart jag fick den tanken ifrån. Den var helt skev. Men plötsligt kändes allt skevt. Som om hela världen höll på att välta. Jag försökte intala mig att det bara var ett djur. Eller att det bara hände i mitt huvud. Men känslan var starkare. Känslan av att det som fanns i källaren ville mig illa. Väldigt illa. Jag vågade inte röra mig. Kunde inte. Min kropp hade stängt ner. Mina ögon tårades av skräck. Jag vet inte hur länge jag låg där med kinden tryckt mot det kalla golvet. Men efter skrapandet hörde jag inget annat än havet, en naturens ljud. Vågorna som slog mot den steniga stranden där ute i mörkret. Tallarna som knarrade när vindens slet i deras kronor. Res dig, befallde jag mig själv och hävde mig upp, först på knä och sen till stående. Jag kände mig urgammal. Urgammal och liksom dränerad. Jag klamrade mig fast vid något som liknade förnuft. Jag har ganska god kondition. Jag skulle kunna smyga ut ur huset och sen springa upp till vägen. Men det fanns inga bofasta grannar i närheten. Sista bussen hade gått för länge sedan och det fanns ingen trafik att tala om så här års. Så här dags. Och just då kändes det fysiskt omöjligt att lämna huset. Jag vågade inte. Inte efter vad jag hade hört oavsett vilka förklaringar min rationella sida försökte komma med. Jag samlade ihop kartongen och mappen, hämtade den stora kniven i köket och bar upp allt till mitt sovrum. Sen gick jag ner igen med kniven i handen och hämtade min ryggsäck, min jacka och mina ytterskor. Jag lämnade alla lampor på och kollade att dörren var låst. Sen stängde jag dörren som ledde till trappan och låste den inifrån. Jag gick in på mitt sovrum och satte mig på sängen. En lång stund satt jag bara där och lyssnade på vinden och försökte andas lugnare. Jag kände mig något tryggare här uppe. På nedervåningen satt några fönstren så lågt att det teoretiskt gick att klättra igenom dem. Men hit upp var det omöjligt att ta sig utan tillgång till trappan- och nyckeln låg på nattduksbordet- bredvid kniven. Jag tog upp mobilen. Skulle jag ringa någon? Be någon komma och hämta mig? Jag gick igenom min kontaktlista- och insåg hur många ytliga bekanta jag hade. Det fanns ingen jag kunde höra av mig till- i ett sånt här läge. Och jag drog mig för att ringa polisen. Vad skulle jag säga? Att jag hört ett skrapande ljud i källaren? Att lamporna flimrade i mitt hus? Till slut bestämde jag mig- för att ringa en taxi- det skulle kosta mer än vad jag hade råd med men tanken på att stanna en natt i huset var omöjlig. Jag ringde växen och beskrev färdvägen förvånades över hur stadig min röst lät. En till två timmar skulle det ta, trodde telefonisten eftersom att det var ont om bilar. Jag tackade och la på. Allt jag behövde göra nu var att vänta och försöka låta bli att tänka på ljuden från källaren. Där satt jag uppgruppen på sängen i samma rum där jag sovit som barn och jag kände mig så liten liten och ensam jag längtade efter mamma efter morfars och mormors trygghet jag sträckte mig efter mappen som är slängt på sängens fotända och öppnade den blotta åsynen av morfars handstil på kuverten gjorde mig lugnare jag började läsa breven var från 50-talet under en period när mormor och morfar var ifrån varandra mycket- eftersom att mormor var tvungen att se efter sin sjuka pappa. Morfar beskrev sin vardag och hur mycket han saknade mormor. Det gjorde mig varm inom inombords att läsa hans ord. Att se hur mycket han älskade henne. Medan jag läste började vinden mojna. Natten blev tyst och stilla. Inte ett ljud hördes förutom vågornas försiktiga skvalpande- och prasslet från breven jag läste- jag la ett ifrån mig och öppnade nästa. En bild på huset ramlade ut. Ett svartvitt fotografi märkt på baksidan- med årtalet och mormor och morfar köpte det. Jag har hittat det, skrev morfar. Vårt hus. Jag kände mig välkommen så fort jag gick in- innanför grinden. Resten av breven handlade om annat. Jag stoppade tillbaka det i kuvertet- med en klump i magen. Hur kunde vårt paradis ha förvandlats så plötsligt- det fanns ett brev kvar, som jag skrivit av här. Jag bytt ut alla namn. Min käraste Eva. Jag vill inte skrämma dig, men det hände en kuslig sak idag och jag måste lätta på mitt hjärta. Andersson kom på besök. Jag var i färd med att måla huset och stod där med penseln i handen när jag plötsligt fick känslan av att vara iakttagen. När jag vände mig om stod gubben där. Krum och med hatten djupt neddragen över huvudet så att ögonen låg i skugga. Han var berusad. Spritlukten var så stark- att jag kände den genom målarångorna. Egentligen vill jag inte bjuda in honom- men det var trots allt han som sålde hos huset- så jag frågade om han ville ha en kaffe ett Det ville han. Jag hällde upp kaffe åt oss båda- och han frågade efter något starkare. Jag gög och sa att jag ingenting hade. Han kunde knappt stå på benen som det var. Han drack sitt kaffe under tystnad. Alla mina försök till kallprat föll platt- men så när kaffet var urdrucket så började han tala. Vi fick egentligen inte bygga här, far och jag, sa han. Jag förstod inte vad han menade. Du vet ju själv, Eva, hur noggranna vi var- att se till att allt var i sin ordning när vi köpte huset. Jag sa det till honom. Jag talar inte om människors lagar och bestämmelser, sa han. Jag blev förvirrad. Var det något religiöst eller vidskepligt- är det inte så att människor som lever nära havet ofta utvecklar en stark tro på det övernaturliga? Men innan jag han fråga pratade han vidare. Vi fick inte bygga här, sa han. Men vi behövde pengarna. Så vi gjorde en överenskommelse. Sen började han berätta, osammanhängande, om den här platsen och berget som huset var byggt på. Att det var en plats som människorna i trakten alltid undvikit. Vi betalade priset för att bygga huset, far och jag, sa han. Men det var bara en frist. Ett uppskov. Det gäller inte för evigt. Det kan kosta er att bo kvar här. Nu blev jag upprörd, för jag trodde han försökte pressa mig på mer pengar. Jag sa några hårda ord, men han bara viftade bort dem. Jag talar inte om pengar, sa han. Jag talar om vad han vill. Han, sa jag. Vem talar du om? Gubben fortsatte... En dag kommer han vilja ha huset tillbaka. Jag frågade om det fanns en annan ägare och gubben skakade på huvudet. Det handlar inte om att äga, som du förstår det. Det går djupare än så. Den här platsen är hans. Vi lånar den bara. Jag var tyst och lät honom prata. Han var förstås inte vid sina sinnesfulla bruk- men jag ville ändå förstå hur hans förvirrade tankegångar hängde ihop- det kanske inte händer under din livstid, sa han. Men ditt barn, eller ditt barnbarn. En dag kommer någon i din familj komma ner för den där stigen och se huset och känna i sitt hjärta att något är förändrat. Att huset är ogästvänligt. Och då vet man. Vet vad då, sa jag. Då vet man att han tagit huset tillbaka. Du är inte välkommen längre. Jaha. Då får jag väl sälja huset om jag inte är välkommen, sa jag skämtsamt. Gubben skrattade igen, men det var ett hårt skratt. När han har tagit tillbaka huset kommer du inte kunna sälja det. Rötan. Hans märke. Ingen kommer vilja bo här. Plötsligt lutade han sig fram och viskade. Hans stank. Den är fruktansvärd. Han håller sig borta nu. Men en dag kommer han tillbaka. Sälj huset innan den dagen kommer. Jag har ingen avsikt att sälja något jag precis köpt, sa jag irriterat. Gubben var tyst en stund. Min far gick till honom, sa han. Och jag... Jag fick också betala. Jag har aldrig sett gubben ta av sig hatten, inte ens inomhus. Jag hade tolkat det som ett tecken på ålderdomens tanksbredhet. Men nu vinklade han plötsligt upp hakan och jag såg vad han dolde. Hans ögon var oseende, täckta med en vit film. En dag kommer han vilja ha huset tillbaka. Det enda du kan göra då är att lämna det och glömma det för alltid- eller ge honom det han vill ha. Men det priset är alldeles för högt. Se bara på mig. Efter att han gått fick jag ingen ro- jag frågade runt bland folket här omkring och fick veta något som alla undanhållit oss. När huset byggdes skedde det en olycka. Gubbens far dog och han själv förlorade synen. Sen dess har han inte haft alla hästar hemma, så att säga. En riktig rysansvärd historia. Men det har inte förändrat min syn på huset. Det känns lika vanligt som det alltid har gjort. Jag vek ihop rövet och stoppade i min koftficka. Jag kände mig yr, illamående. Verkligheten löstes upp omkring mig. Drömde jag? Jag var inte säker. Jag sträckte mig efter kartongen med fotografier och hällde ut dem på sängen. Rotade runt tills jag hittade det jag letade efter. En bild jag sett för första gången några timmar tidigare. En bild på morfar som skakar hand med en liten krum gubbe. Hans hatt är långt nedtryckt över gäsan, Ansiktet ligger i mörker. Andersson, gubben som satt här i köket en gång för 60 år sedan och talade med morfar. Orden jag nyss läst ekade i mitt huvud. En dag kommer någon i din familj komma ner för den här stigen och se huset och känna i sitt hjärta att något är förändrat. Att huset är ojästvänligt. En dag kommer han vilja ha huset tillbaka. Ett gnisslande ljud hördes nedanför mitt fönster ljudet av när en gammal källardör långsamt öppnas på gamla rostiga gången och sen grus som knastrade något som långsamt rörde sig över grusgången rakt nedanför mitt sovrumsfönster Gåsuden slog ut över hela min kropp jag är trygg här tänkte jag jag är trygg alla dörrar är låsta ingen kan ta sig in här han kan inte komma in han. Plötsligt fanns ett ord för det jag fruktade. I stillheten hördes varje ljud plåg samtydligt. De långsamma tunga stegen över gruset fortsatte längs husets sida- vidare runt knuten och mot ytterdörren. Där stannade de. Allt blev tyst. Sen hördes tydliga steg på Förstebron. Det lät inte som mänskliga steg. De fick mig att tänka på ett djur- på hovar eller klövar som gick över trädäcket där nere. Ytterdörren glidde upp. Jag hörde det hända utan att kunna förstå hur det gick till. Jag reste mig från sängen, slit åt mig kökskniven. Dörren till sovrummet stod på vid gavel några meter bakom sängens fotända. Jag stirrade mot dörröppningen, den tomma korridoren utanför. Väntade. Jag hörde ett tungt steg på nedervåningen- Knarrande golvplankor. Ett steg till. Dörren till trappan öppnades och jag kände lukten. Den vidriga, unkna lukten. Först var den så svag att jag trodde att det var inbildning. Men den blev allt starkare. Allt mer kväljande. Röta. Trappstegen knarade på ett sätt som jag aldrig hört förut. Det som rörde sig upp för trappan var för tungt. Det fick trät och klaga. Det var något som inte borde vara inomhus. Det var lika främmande inne i en mänsklig byggnad som en hjort eller en björn. Men den närmade sig. Steg efter steg. Långsamt. Som om allt skedde i slow motion. Lukten blev allt starkare. Hans lukt. Och huset svarade på hans närvaro. Dunkandet hördes i väggarna. Dunk, dunk, dunk. Lamporna flimrade i takt med ljudet som kom och gick som en puls, som ett hjärtslag. Golvet knarrade och kved under de tunga stegen. De var på övervåningen nu. De kom närmare och närmare. Ljuset slocknade. Allt blev tyst. Månljuset flödade in genom fönstret gjorde rummet svartvitt men den nådde inte fram till dörröppningen- till rektangen av mörker med korridoren utanför. Lukten låg som en tung, osynlig gas i rummet. Jag visste att han stod där, alldeles runt hörnet. Jag darrade i hela kroppen och greppade hårdare om kniven- pressade den andra handen mot munnen för att inte kräkas. Jag frös och svettades på samma gång. Jag stirrade mot dörröppningen. Ett tungt steg i korridoren- en rörelse i mörkret. Stanken som slog emot mig var så stark- att mina knän vek sig. Mina knäskålar slog i golvet. Tappa inte kniven- var det enda jag kunde tänka. Tappa inte kniven. Min kropp skakade som i frossa. Jag var så nära att kräkas nu. Jag hörde ett steg till. Ett steg över tröskeln. Han var i rummet nu. Han som funnits på denna plats- så länge- vilat i bergen vilat och sen väckts om jag bara lyfte på huvudet så skulle jag se honom stå där i månljuset men jag vågade inte jag vågade inte titta jag stirrade ner i golvet lät blicken fara över mattans mönster fram och tillbaka över den randiga trasmattans linjer ljuset kom tillbaka så plötsligt att jag skrek till jag tittade upp jag var ensam i rummet när telefonen plingade till på sängen förstod jag först inte vart ljudet kom ifrån. Den vanliga, normala världen kändes så långt bort. Det var ett meddelande från taxichauffören. Jag står vid grinden. Jag gick på autopilot när jag drog på mig skorna, jackan, ryggsäcken. Mitt hjärta bultade så hårt att jag trodde att det skulle sprängas när jag gick ut i korridoren. Tom. Men lukten fanns kvar svagaren förut men den fanns där. Dörren till trappan och ytterdörren stod på vidgavel. Jag sprang utan att se mig om rakt ut i mörkret upp för backen. Bet ihop när trädens grenar rev mitt ansikte. När jag såg billyktorna slängde jag kniven ifrån mig, slängde upp grinden och kastade mig in. Kör skrek jag utan att bry mig om att jag lät hysterisk. Taxin brände iväg på den lilla grusvägen så att stenarna sprutade. När vi kom ut på landsvägen frågade föraren vad som hade hänt och om vi skulle ringa polisen. Jag sa att jag hade bråkat med min sambo och ville åka in till stan. Jag kunde förstås inte berätta sanningen. Jag kunde knappt forma den i mitt egna huvud. Nu finns mina ord på papper. Jag ser dem framför mig och jag förstår fortfarande inte hur allt hänger ihop. Och samtidigt vet jag. Det är som kärlek eller hat. En stark känsla som bara finns där. En orolig visshet. Jag kan inte sälja huset. Jag kommer bara tvingas se hur mäklare och potentiella köpare skräms bort av en känsla av att inte vara välkommen. Eller en vidrig, obestämbar lukt. Det ger mig bara ett val. Att lämna det. Aldrig åka dit igen. Stanna här i stan, vid motorvägen, instängd med mina mardrömmar. Eller så kan jag återvända till huset. Till honom. Det är något jag inte har berättat än. I det där ögonblicket innan ljuset tändes igen. Plötsligt stördes jag inte längre av lukten. Jag kände att den fanns där, men den var inte skrämmande, inte äcklande. Den hörde hemma där. Det fanns bara en inkräktare. En motbjudande, objuden gäst. Och det var jag som knäböjde på golvet med kniven krampaktigt i handen. Men jag förstod samtidigt att det inte behövde vara så. Huset är hans nu, men han har bjudit in mig. Huset kan bli mitt igen. Jag kan få höra till. Höra till mer än jag någonsin gjort förut. Jag vet fortfarande inte vad jag ska göra. Min tidsfrist blir den här berättelsen. Att skriva den. Skicka in den. Vänta och se om den blir utvald. Höra den läsas upp av dig i mina hörlurar. Det är den tiden jag ger mig själv. I ögonblicket då jag hör mina ord uttalas av dig, som läser, i ögonblicket då du avslutar min historia. Då fattar jag mitt beslut. Kära anonyma lyssnare, lycka till. Jag vet inte riktigt vad mer jag kan säga. Eller jo, jag kan säga att jag heter Jack Werner och att ni har lyssnat på Creepypodden. Den sista historien ni hörde heter Ett snällt hus, skriven av en anonym lyssnare och uppläst av Linnea Jessinki.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 Tack för att ni har lyssnat.